Keresztutak Petya A nap lassan bukott alá a horizont feletti izraeli negef és még egyszer utoljára megállt, hogy teljes erejével beragyogja a tájat, mielőtt nyugodni tér. Petya a kibusz egyik sarkában kialakított, álcázott őrhelyről figyelte a látóhatárt. A háta mögött lépések zaja hangja hallatszott, egy talp alatt csikorogtak a kavicsok. – Szalom, Petya! – köszönt a szakálas férfi. – Szalom, ilály, barátom! – viszonozta a köszönést Petya. – Minden rendben? – kérdezte a férfi. – Igen, minden nyugodt! – válaszolta Petya. – Menj, pihenj, innentől átveszem! – mondta Iláj, és helyet cseréltek a rejtett figyelőben. Iláj elhelyezkedett a figyelőben, hátizsákját az őrhelyen kialakított kis padra tette, fegyverét maga mellé állította, a távcsövével végigpásztázta a látóhatárt. Leellenőrizte az elemeket, mert hamarosan éjeli üzemmódba kell váltani a távcsövet. Petya vállára dobta az M4-es és elindult az épületek irányába. Kisvártatva belépett a ajtaján. Hello, Petya! Sört! üdvözölte a pult mögött álló szakálas férfi széles mosolyjal az arcán. Hello, Simon! De hideg legyenám! válaszolta Petya, miközben egy hanyag mozdulattal levette a válláról az M4-es gépkarabét, felakasztotta a falon lévő fogasra, majd a pulthoz ment és leült egy székre. Mi volt odakin? érdeklődött a csapos, és a pultra tette a hidegtől párázó üveget. – Hála Istennek béke! – hangzott a felelet. A szájához emelte az üveget, tempósan kortyolta a hideg italt. Hamar kifogyott az üveg. – Kérek még egyet! – és az üres üveget átnyújtotta a csaposnak. Az zsebéből előkotort egy csomag cigarettát, és kopott zippójával meggyújtott egy szálat. Mélyen beszívta a füstöt, egy ideig tartotta, majd lassan kifújta mintha az összes fáradtságot akarná magából kifújni. A teli sörös üveget felemelte, és most már lassan kortyolta az italt, hol beleszívott a cigibe, hol beleívott a sörbe. Mire a cigi végére ért, ez a sör is elfogyott. Fizetett, elköszönt a csapostól és a kantinban lévő többi férfitől, és a szállása felé vette az irányt. A konyhában az asztalra tette a géppisztolyt és a pisztolyát, a szekrényből elővette a tisztításukhoz szükséges eszközöket. Minden egyes szolgálat után megtisztította a fegyvereit, beolajozta az alkatrészeket, és úgy szerelte össze őket újra. Hosszú évek beidegződése volt. Életet mentő rutin. Tapasztalatból tudta. Miután végzett a karbantartással, az eszközöket elpakolta, majd bement a hálószobába, vitte magával a fegyvereit. Az M4-est az ágya mellett lévő szekrénynek támasztotta, a pisztolyát egy amerikai gyártmányon 45-ös koltot a szekrény tetejére rakta. Kiment a fürdőszobába és lezuhanyozott. Miután tiszta ruhát vett fel, a hűtőhöz ment egy pohárral a kezében. Kinyitotta az ajtaját és jeget a poharába. A nappaliban leült a kanapéra, és a viszki üvegből, ami az asztalon állt, töltött a pohárba. Nézte, ahogy az aranysárga ital ráfolyik a hideg jégre, hallotta, ahogy a jégkockák hangos pattogással tiltakoznak az alkohol olvasztó hatása ellen. Felemelte a poharat, és kortyolt az italból. Élvezte, ahogy a folyadék marja a nyelőcsövét, ahogy szétáradt benne az ital ereje, és elönti a testét a forróság. Rágyújtott egy cigire, hátát nekivetette a kanapénak, Lehúnyta a szemét. Le kéne már szoknom. Még a végén megöl. A gondolatai nagyon gyorsan irányt változtattak. Messzire került otthonról, Nagyon messzire. Egy borsodi kis bányászfaluban született, Egy bányában megrokkant vájár, Második fiaként. A testvérbátyja szintén vájár volt. Apja gyerekkorában azzal fenyegette, Ha ő is vájár akar lenni, Addig fogja verni a nadrák szíjával, amíg el nem felejti a bányát. Az általános iskolát követően katonai iskolába jelentkezett. Szülei féltették és bánatosak voltak, hogy a fiúk több mint 300 kilométerrel távolabb lesz tőlük. Tudták jól, mire elvégzi az iskolát, felnőtt férfiként és katonaként már csak vendégségbe fog időnként hazatérni. Az iskolai évek hamar elteltek. Szerette a katonás életet, ez volt minden álma. 18 évesen avatták fel altiszté, gyorsan haladt előre a katonai pályán, mindig kikövetelte a magasabb és bonyolultabb feladatokat, amiket aztán ragyogó eredménnyel oldott meg. Majd jött a nagy lehetőség, felvételt hirdettek az egyik elit alakulatba. Három napon át tartó vizsgán kellett átesni minden jelenkezőnek. Még az ejtőernyősöknek is felvételizni kellett. Petya azon kevesek közé tartozott, akit felvettek. Nem volt nála boldogabb ember. Jöttek a speciális kiképzések itthon és külföldön. A világ még jobban kitárult előtte, amikor a titkos bevetések következtek. Itt ismerkedett meg egy fiatal hadnaggyal, aki a szakaszparancsnoka lett. Kemény kis fickó volt, de Petyát sem vajból köpülték. Az együtt töltött idő, a közös kiképzés, a közös bevetések és a veszélyes feladatok végrehajtása egyre közelebb vitte egymáshoz a két férfit. Észre sem vették, mire életre szóló barátokká váltak. Húsz éves volt, amikor egy szabad hétvégén, amikor épp nem volt bevetésen és szolgálatot sem kellett adni, elment egy koncertre. Egy népszerű banda játszott egy szabadtéri parkban. A koncert végeztével hazafelé sétált, amikor kiabálást hallott a park bokrokkal benőtt része felől. Segélykiáltásnak hatott. Nem habozott egy percet sem. Egyből futni kezdett a hang irányába. A bokron átlépve a mögötte lévő tisztáson egy nő feküdt a fűön. Az arca nem látszott, mert valaki a szoknyáját a fejére dobta, a bugyja a balbokáján lógott, egy férfi feküdt rajta, míg a másik kettő a lábait próbálta szétfeszíteni. Nem gondolkodott, csak tette a dolgát. Amire kiképezték, amit oly nagyon jól tudott. Ahogy felmérte a terepet futásának a lendületét kihasználva, az egyik fickót, aki a nő lábát fogta a térdével, fejbe rúgta, az hangtalanul fordult le a fűre. A másik észrevette a közeledő veszélyt, de már késő volt, Mire felemelte a fejét, így a legjobb célpontot kínálta fel az állát. Petya ök le, mint a pörői csapott le. Hallotta a recsenést, és látta, hogy a férfi állkapcsa, vagy tíz centire elcsúszott a szájától. A nőn fekvő férfi ekkorra felült, hogy megnézze, mi a zajforrása, az ő nyakát egy úgynevezett dupla Nelson fogásba tette. A fickó levegőért kapott, majd elvesztette az eszméletét. Petya leszette a nőről, aki láthatóan sokkos állapotban volt. Nyugalom, hölgyem! Nincs semmi baj! Igyekezett megnyugtatni a nőt. Az riadt tekintettel bámult rá, majd lassan körbenézett és észrevette, hogy férfiak fekszenek eszméletlenül a földön. Petya eközben óvatosan megigazította a nő szoknyáját. Kérem, álljon fel és hozza rendbe magát! Már nincs semmi baj! Folytatta és mosolyogva a kezét nyújtotta a nő felé. Miután felsegítette, elfordult, hogy fel tudjon öltözni. A háta mögött ruha suhogását hallotta, majd egyszeriben csend lett. Ebből gondolta, hogy felöltözött. – Most már megfordulhat? – szólalt meg a nő. – Rozika vagyok. Köszönöm, amit értemtett. Nem sok férfit ismerek, aki kockáztatná a testi épségét, vagy az életét egy cigánylányért. – folytatta. Petya most nézte meg jobban. Egy fiatal lány állt előtte, gyönyörű, hosszú, fekete hajú, nagyon csinos arcú, kreolbőrű teremtés. Egy riadt őzike szempárral nézett szembe, ahogy a lányra nézett. – Nincs mit, de ez most hogy jön ide? – kérdezte a lányt. – Micsoda, hogy jön ide? – kérdezett vissza a lány. – Hát, hogy cigány? – felelte Petya. Mert egyre jobban gyűlölik a cigányokat, és nem sok olyan férfit ismerek, aki segített volna, felelte Rozika. Ne haragudj, de felőlem lehet, Hupilila is, tért át a tegezésre. Engem nem érdekel, hogy az embernek milyen a bőrének a színe. Úgy tanítottak, hogy mindenkor védjen meg a nőket, a gyerekeket, az öregeket és az elesetteket. Szóval nem volt kérdés, hogy segítek. De megengedett, hogy hazakísérjelek? Lassan mennünk kéne, mert a fiúk ébredezni fognak, és akkor még nagyobb bajt kell nekik okoznom, amit nem szeretnék, mondta, majd a karját nyújtotta a lány felé, aki egy kis habozás után belekarolt, és így indultak el a parkból. – Mivel foglalkozol? – kérdezte Rozika. – Katona vagyok, válaszolta Petya. – Szerződéses? – kérdezett vissza a lány. Mondhatjuk úgy is, de a köznyelv úgy hív minket, hogy hivatásos, felelte nevetve Petya. Ez vicces neked? kérdezett vissza a lány, és kérdő tekintettel fordult a férfi felé. Ne haragudj, tudod, van a két legősibb mesterség. Egyik a már mármint a katonáki, a másik a, és mindkettőt így jellemzik, hivatásosok, felelte kuncogva a férfi. Á, most már értem pirult el a lány, ami egyáltalán nem látszott rajta, tekintettel kreol arcbőrére és arra a tényre, hogy éjszaka volt. – Messze laksz? – kérdezte Petya. – Újpesten – válaszolta a lány. – Nos, az gyalog egy kicsit messze van. Ha megengeded, hívok egy taxit és hazaviszlek – mondta a férfi és már nyúlt is a mobiltelefonja után. – Jaj, ne, nem kell! Köszönöm, amit értem tettél. De majd hazamegyek tömegközlekedéssel, tiltakozott a lány. Már késő, szólt vigyorogva Petya. Már rendeltem egy kocsit. De mit gondolsz te rólam? Itt hagylak magadra ezek után, ami történt? Nekem is van lelkiismeretem, még ha ez nem is látszik. Szeretnélek biztonságban tudni. Hazakísérlek, te bemész a házba, én meg eljövök, folytatta a férfi. Így jól fogok aludni, mert tudom, hogy biztonságban vagy, fejezte be. Nem sokan mondanak neked ellent, ugye? kérdezte mosolyogva a lány. A férfi nem válaszolt, csak nézte a lányt. Úgy fecsegít össze-vissza, mint valami kamasz. Ennyit egész héten nem beszélt, mint most egy fél óra alatt. Mi a fene van vele? Á, ah, ott egy fényszóró. Végre! Gyere, itt a taxi! Felelte, majd a karját lengetve jelezte, hogy ők várnak a kocsira. Beszállást követően Rozika bemondta a címet. A sofőr rutinos gépkocsi vezető volt, az éjszakai forgalom pedig gyér, így húsz perc múlva a sofőr megállt a cím előtt. Kiszálltak, de Petya megkérte a sofőrt, hogy várjon. – Megérkeztünk, felelte Rozika. – Láthatlak máskor is? – szegezte a lánynak a kérdést Petya. – Bocsánat? Ne haragudj! Tudom, hogy min mentél keresztül, a fenét. Bocsánat! Szóval fogalmam sincs, hogy min mentél keresztül, én meg itt nyomulok a hülyeségemmel. Őszintén bocsánatot kérek a viselkedésemért, mondta fejét lehajtva a férfi. Nem kell bocsánatot kérned, válaszolt a lány, majd így szólt. Csak add meg a mobil számod, és én majd kereslek. Petya a taxistól kért tollat és papírt, gyorsan felírta a mobil számát, mint a gyorsaság most számítana bármit is. Parancsolj, ezen a számon elérsz, nyújtott át a papírlapot a lánynak. Köszönöm, és köszönöm, hogy megmentettél ma. Keresni foglak, köszönt el a lány, majd megfordult, és a kapun keresztül besietett a házba. Petya visszaült a taxiba, és a laktanyához vitette magát, ugyanis ott bent lakott. Három nap telt el az eset óta, de a lány nem jelentkezett. Tette a dolgát, de a barátja észrevette, hogy megváltozott a viselkedése. Mi a haver? Mi a helyzet? Történt valami? kérdezte az ebédnél. Mi történt volna? Minden oké, okay, válaszolt Petya. No, ne akarját verni, ismerlek, valami nem kóser haver. Olyan feszült vagy, hogy a gyufa meggyulladna rajtad, mondta nevetve a szakasz parancsnoka. Ebéd után visszamentek az irodába, és kávézás közben Petya elmesélte, mi történt vele a hétvégén. – Á, akkor ezért vagy ennyire begőzölve? Nem jelentkezik a csaj? Neked meg az egód az egekben? – felelte nevetve a barátja. – Először is rozikának hívják, és ő nem egy csaj. Másodszor nem az egómról van szó. – Barátom, barátom! – kiáltotta a hadnagy. – Te szerelmes lettél! – Szerelmes? Én? Dehogy? Ne beszélj hülyeségeket! – tiltakozott Petya. – Te meg neki te ütődött! Még meghallják! – csitította a parancsnoka. – Jól van, na, este erre iszunk. Most menjünk melózni! – felelte a barátja, és nagyokat nevetve mentek a délutáni kiképzési feladatra. Az esetet követő ötödik napon a kantinban ültek, és a barátja próbálta vígasztolni Petyát. – Ne légy elkeseredve! – kezdte. – Megmentetted. Te voltál a hős lovag, de aztán elmúlt a varázs. Van ilyen? – Nem hiszem. Biztosan történt valami – találgatott Petya. – Az is lehet, hogy van barátja, vagy férnél van. A romáknál ez elég gyakori fiatalon – folytatta a cimborája. – Ne tett próbára a barátságunkat. Lehet, hogy van valaki, de ő biztos nem olyan – förmett a férfira Petya. Na oké, higgadj le, nem kell bekapni az embert, nem úgy értettem, mondta a férfi, majd beleívott a sörébe. Ültek és hallgattak. Mindenki a saját gondolataival volt elfoglalva. Petya gondolatai rozika körül forogtak, a barátjai Petya körül. Halk rezgő hang bele a csöndbe. Először nem is foglalkoztak vele, de csak hallatszott tovább a rezgés. Nem téged hívnak? kérdezte a hadnagy. Petya ekkor vette észre, hogy az asztalra kitett telefonjának a kijelzője világít, és egy hívószám mutatkozik rajta. Felkapta az asztalról a készüléket, és beleszólt. – Háló? Tessék, itt Petya! – Szia, Petya! Itt Rozika! Remélem nem zavarlak? kérdezte egy ismerős hang a telefonban. – Dehogy! Te sosem zavarsz! Válaszolta a férfi elégedett mosolyjal az arcán. A hadnagy bőszen integetett, mint egy aktivit is, hogy megtudja ki az. Petya széles mosolyal jelezte, hogy a lányjal beszél. Tudod, hogy ki vagyok? kérdezett vissza a lány. Persze, hogy tudom. Rozika. Nem felejtettelek el. Hová gondolsz? Csak azt akartam megkérdezni, hogy volna-e kedved szombaton eljönni velem kirándulni, – Vagy esetleg más programod van? – kérdezte a lány. – Nem, nincs. – Ja, de hülye vagyok. Programom nincs, kedvem az van – hebegett Petya. – Rendben, akkor találkozzunk a nyugati pályaudvaron a pláza bejáratánál tíz órakor – mondta a lány. – Ott leszek – felelte Petya, és a lány bontotta a vonalat. – Na, ő volt az? – kérdezte némi izgatottsággal a hangjában a hadnagy. Igen, ő. Hé, hey, Tomi, kiáltotta kantinosnak. Igen, Petya? Adj két viszkit, barátom. Egyet nekem, egyet meg a hadnagynak. De dupla legyen. Rendben, már is viszem. Na, bőg már ki, hogy mi van. Vígyorok itt, mint a bagzó macska, vallatta a hadnagy. Szombaton megyünk kirándulni, ez van, jelentette ki nagy büszkén Petya. Ez jó. Ennek nagyon örülök, felelte a hadnagy. Időközben megérkezett a dupla whiskyük is, amit egyhajtásra megittak. Petya egész este rozikáról beszélt. A barátja türelmesen hallgatta, nem mintha nem ezerszer hallotta volna már, de a barátok már csak ilyenek. Hallgatnak, ha kell, vagy beszélnek. A kirándulást később egy mozi követte, majd egy újabb randevú. Egyszer csak azt vették észre, hogyha nem találkoznak, a másik hiánya szinte már fizikai fájdalommal jár. Aztán a bemutatta Petyát a szüleinek, és hamarosan kitűzték az esküvő napját. De előtte még megvárták, míg Rozika elvégzi a gyógyszerész technikusi iskolát. A lakodalmat egy hangulatos újpesti kis vendéglőben, napfényes augusztusi szombaton tartották. Péternek nem volt élő rokona, a szülei már elhunytak, így a barátja volt az esküvői tanúja, aki egyben a családja is volt. Rozika gyermekként szülei szemefénye volt. Ott voltak a barátnői, szűkebb rokonság. Nem tartottak a romákra jellemző hatalmas ivalkodó esküvőt. Édesapja nyomdászként, az édesanyja ápolónőként dolgozott. Szolid, békés, rendes, szorgalmas népek voltak. Az ifjú pár az esküvőt követő hétfőn már utazott is a csodálatos Santorini szigetére, Nászútra. Élvezték a sziget nyújtotta látnivalókat, a tengert és természetesen egymást. Egy csodálatos hetet töltöttek el a Görög szigeten. Visszatérve a Nászútról, lakást béreltek, és indult a közös élet. Rozikának, hála jó tanulmányi eredményének, sikerült állást kapnia egy nemzetközi hírű fővárosi gyógyszergyárban technikusként. Petja pedig ment vissza a seregbe. Egyre többet volt Rozikától távol. Eleinte ez nem okozott problémát, de év teltével jelentkeztek a feszültségek. Rozika családot, gyermeket szeretett volna. Igaz, próbálkoztak is, de eleinte nem esett teherbe. Elmentek orvosi vizsgálatra, ahol megállapították, hogy mindketten egészségesek, és a gyermekáldásnak nincs semmi akadálya. Talán nyugodtabb életet kellene élni a férnek, javasolta az orvos. Házasságuk harmadik évében történt, hogy Petya egy újabb bevetésem volt. Már több mint három hónapja, hogy elment, és Rozika nem tudott róla semmit. Az egyik este csöngettek. Kinézett az ajtó kukucskálóján, és a legjobb barátja állt az ajtóban. A gyomra azon nyomban görcsbe rándult. Gyorsan kinyitotta az ajtót, nem is köszönt, azonnal letámadta a férfit. – Meghalt? – kérdezte Rémült tekintettel. – Szia, Rozika! – Nem, nem halt meg, csak megsebesült – válaszolta a férfi. – Bemehetek? – kérdezte a férfi. – Igen. Ne haragudj, de a frászt hoztad rám, folytatta Rozika. Kérsz valamit inni? kérdezte a férfit. Nem, köszönöm, kocsival vagyok, csak tudatni akartam veled, hogy nem mástól tudd meg esetleg, folytatta. Három nap múlva itthon lesz a katonai kórházban, majd értesítelek, mondta a férfi. Szükséged van valamire? kérdezte a nőt. Nem, nincs. Köszönöm, hogy szóltál, és hogy eljöttél, felelte Rozika. Igazán szóra sem érdemes. Ne haragudj, de most mennem kell. Meghalt valaki? kérdezett rá a férfira, aki meglepetten nézett a nőre. Parancsolsz? kérdezett vissza. Azt kérdeztem, hogy meghalt-e valaki? mondta újra, de most belefúrta a tekintetét a férfiéba. És nem merj hazudni nekem, vereckei László! Szólította fel a férfit. Az hosszan nézte a nőt, Majd halkan megszólalt. Három szerződéses katona És két altiszt. Most megyek az ő családjaikhoz. Felelte folytott hangon. Ó, oh, Istenem! Nyugodjanak békében! Elkísérjelek? Kérdezte. Nem szükséges. Sajnos voltam már ilyen helyzetben. Te csak maradj itthon. Hívlak, amikor Petya itthon lesz. Jó éjszakát! majd lesietett a lépcsőn az utcán álló kocsijához. Rozika becsukta az ajtót, a hálószobába ment, és lerogyott az ágyra. A párnát maga elé fogta, és hangos zokogásban tört ki. Nem tudta, meddig tartott, de a felgyűlemlet feszültséget így adta ki. Majdnem meghalt a férje valahol a világban, és ő, a felesége még csak nem is tudhat róla, hogy merre jár. A százados látogatása után mert az ifjú hadnagyot az évek során előléptették, ahogy megígérte, három nappal később hívta rozikát. Elmondta, hogy Petyát hazahozták, és a katonai kórházban van, bemehet meglátogatni. Még aznap munkaidő után rohant is be a kórházba. A kapunál már tudtak az érkezéséről, és a korterembe kísérték. Férje az ágyban feküdt, lábai be voltak kötve, és a bal kezén is kötést viselt. A nő odarohant a férfihoz, átölelte a nyakát, és feltört belőle az okogás. Ne szorítsd annyira nyakam, még megfojtasz asszony szólt Rozikára. Nem állok messze, hogy kinyomjam belőled a szuszt, főtörzsőrmester válaszolta kisírt szemmel Rozika. Csak nem rám! – kérdezte a férfi. Á, dehogy, miért is kellene? Nem tudom, hogy a férjem merre jár a világban. Melyik poros koszfészekben lövik le, miközben én itthon teszem a dolgom, és ha csöngetnek, a gyomrom összeszorul az idegességtől, a szívem pedig majd kiugrik a helyéről, hogy a hírnök a sebesülésedről vagy a halálodról fog beszámolni, nézett szemrehányó tekintettel a férjére. De tudtad, hogy katona vagyok, tudtad, mivel fog ez járni, próbált mentegetőzni, Petya. Hát, édesem, most ördögöd van, mert nem tudtam. Most először mentem férhez, és tapasztalom, hogy mit is jelent katona feleségnek lenni, folytatta Rozika. Jól van, na, ne dühöngj, itt vagyok, van egy-két karcolás rajtam, de kutyabajom. próbált újra viccesen válaszolni Petya. Ötem meghaltak, szólhat meg Rozika. Honnan tudod? nézett a feleségére kérdőn. Tudom és kész, te is lehettél volna az öt közül az egyik. Amilyen merész vagy, egyszer ott fogsz maradni, válaszolta az asszony. Az meg lehet, ez a munkám, felelte szenftele hangon a férje. De én a férjemet akarom, éppen, nem átlőve, vagy sérült, vagy amputált végtagokkal, hanem éppen. Hát nem érted, mondta már szinte kiabálva. Oké, oké, hazamegyünk és megbeszéljük, megígérem. Rendben? Próbált egyezkedni a férje. Amikor hazajössz, csak egy válaszod lehet, csak egy válaszod lehet, ha velem akarsz maradni, mondta Rozika. És pedig kérdezett vissza. Azt fogod mondani, drágám, le fogok szerelni a seregből, ekkor maradunk férj és feleség. Most itt hagylak, hogy legyen időt gondolkodni, amik hazajössz, mondta, majd megcsókolta a férjét, és kiment a korteremből. A férfit villámcsapásként érte az ultimátum, de tudta, hogy milyen választ fog adni. A felgyógyulását követően hazament. Rozika készült az érkezésére, finom vacsorát készített, a kedvenc borát is behűtötte. Vacsora után egy-egy pohár borral a kezükben a hálószoba felé vették az irányt. Mindketten úgy érezték, hogy az elmúlt hónapok magányossága a másik hiánya, és talán az előttük álló sorsfordító napokat most feledni kéne. Csak ők ketten, egymásba kapaszkodva, egymásban feloldódva, hogy az életük ne vegyen más irányt. Mikor Rozika a szeretkezéstől kimerültem, Petya vállám feküdt, tudta, hogy ez volt a búcsú. Érezte, hogy a férfi nem fog vele maradni. Katona volt, ízig-vérig, minden porcikájában. Csak azt az életet ismerte, és csak az az élet éltette. Tudta, hogy szereti őt, de az élete a sereg volt. Rozika nem bírta visszafogni magát. Szeméből először csak egy, majd utána még egy köncsebb gördült le az arcán. Majd folyást engedett nekik, mint ahogy az érzelmeinek is. Újult erővel vette a birtokába a férfit, mintha soha többé nem lenne holnap. Olyan szenvedélyesen szerette, mint ahogy még soha. Nem érdekelte, hogy fájdalmat okozza férfinak. Csak hat fájjon neki. Mindent akart, és azt most akarta. Tisztában volt azzal, hogy nem lesz holnap. Nekik nem. Nem lesz olyan, hogy mi. Csak olyan lesz, hogy ő és én. Petya is tudta, hiszen ő döntött úgy, hogy nem lép ki. Egymás karjaiban aludtak el, még egyszer utoljára. Reggel Petya ébredt elsőnek. Kávét főzött, bevitte a feleségének a szobába. Nem volt hiszti, nem volt veszekedés. Röviden megbeszélték, hogy Rozika intézi a papírokat. A lakás, amit időközben megvásároltak, abban Rozika marad, és nem lesz semmiféle megosztás. Rozika marad, Petya megy. Egy hónap múlva a bírónő kimondta a vállást. Petyát másnap már egy újabb állomás helyre vezényelték. Egy napon bevetésre indultak, mint később megállapítást nyert, rossz hírszerzési információt kaptak, a felelős tiszt nem ellenőrizte le a hitelességét, és heves tűzharcba keveredtek. Több társukat elvesztették, ő pedig súlyosan megsebesült. Tábori kórház, műtét, fekvés, pihenés. Egy lövedék átment a combján, egy másik a tért kalácsát távozott. A kezelőorvos rideg hangon közölte, nem csak az elit, hanem a katonai pálya futásának is annyi. Ki fogják szuperálni. Többé nem alkalmas katonának. Felépülése alatt zajlott a parancsnokának, Vereckei László ezredesnek a hadúírósági tárgyalása, ugyanis az esetet követően leütött egy tisztet a minisztériumban, majd hülyének nevezte a honvédelmi minisztert. De az ügyet eltusolták, mert Vereckeinek komoly támogatói voltak, NATO tábornokok, akik jelezték, hogy hadbírósági tárgyalás esetén tanúskodnak mellette. A miniszter így egyszerűen csak kirúgta. Mire a procedúra véget ért, Petyát szolgálati nyugálományba helyezték. A volt bajtársai szerveztek egy búcsúpartit, ahol kocintottak, ittak egy-két italt fenékig, amit párkórsósörrel löblítettek le. Egy hét múlva telefonált vereckei és új karriert kínált fel számára. Legyen tanácsadó egy külföldi katonai biztonsági cégnél. Dolgozzanak együtt. Azonnal igen, mondott. Szolgáltak Irakban, Afganisztánban, Szíriában, Libanonban dolgozott izraeliekkel. Egy félre csúszott bevetést követően éppen a sebeiket nyalogatták a táborban, ahogy mondani szokás, amikor üzenetet kapott, hogy Iláj bajban van Izraelben. A szerződéséből már csak két hét volt hátra. Beszélt az amerikaiakkal, és az üzenetet követő második napon már repült is Izraelbe. Jeruzsálemből felhívta a számot, ami az üzenetben szerepel. – Szálom, Iláj, Petya vagyok – köszöntötte a férfit. – Szálom, barátom, annyira örülök, hogy hívsz – hallotta a férfi hangján az örömöt. Üzentél, barátom, mit tehetek érted? Hangzott a kérdés. Hol vagy most? Kérdezte Iláj. A hadzerimi légibázison. Hangzott a válasz. Hadzerimben, a légibázison, Hogy kerültél oda? Kérdezte a férfi kis séhitetlen kedve. Tudod, itt voltam a szomszédban, És a jenkiknek volt erre egy útjuk. Szóval kértem egy fuvart. Tudod, hogy megy ez? Nevette el magát a telefonban Petya. Igen, tudom. Annyira örülök, barátom, hogy itt vagy. Mondd meg, hogy pontosan hol vagy. Küldök érted egy kocsit. Egy kicsit hosszú lesz az út. Az útporát le tudjuk öblíteni, barátom, szólt nevetve Petya. A házamba jössz testvérem. Mindenem, amim van, az a tiéd is. Tudod jól, válaszolt Iláj. Na jól van, sok a szöveg. Küld azt a kocsit. Itt állok a bázistól száz méterre egy büfében, nem mozdulok innen. A telefonbeszélgetés óta már eltelt hat hónap. Segített Iláinak a kibucát védeni, mert a Hamas kommandósai alagutokon keresztül bejutottak Izraelbe, így nem látják őket a drónok, majd megtámadják a telepeseket. Ilái faluja is egy ilyen telep volt Izraelben, közel a gázai vezethez. Sokszor érte már támadás a települést. Petyát soha nem érdekelte a politika, mocskos dolognak tartotta. Iláj valójában Vasvári Ábrahám néven látta meg a napvilágot Budapesten. Családja a Síp utcában lakott, és Petyával együtt szolgáltak a seregben. Innen a testvériség. Ábrahám később kivándorolt Izraelbe, és Héberül használta a nevét, így lett Iláj. Eddig jutott a gondolataiban, kinyitotta a szemét és az asztalon lévő cigarettás doboz felé nyúlt, amikor kopogtattak. Gyorsan bement a hálószobába, felkapta a 45-ösét, a háta mögé rejtette és az ajtóhoz ment. Oldalt állt, ha valaki mégis belőne az ajtón keresztül, őt ne találja el. – Ki az? – kérdezte. – Simon vagyok, Petya, a kantimból – hallatszott az ajtón túról. – Mit akarsz ilyen későn? Keresnek, Petya, fontos. Mivel Simon nem mondta ki azt a szót, amit arra az esetre használtak, ha kényszerítik valamelyiküket, így kinyitotta a bejárati ajtót. Simon mellett egy negyvenes éveit taposó férfi állt, aki az izraeli védelmi erők rendfokozat nélküli egyenruháját viselte. Kopaszra borotvált fején megcsillant a külső fénye. Szemüvege mögött apró szemei, mint egy szkenner, azonnal felmérték a helyszínt. Fáradjatok bejebb, invitálta a kísői látogatókat. Csak ő, nekem mennem kell vissza, felelte Simon, és gyors léptekkel elsietett. Parancsoljon, foglaljon helyet, invitálta Petya a látogatóját, és a kanapéra mutatott. Egy italt? kérdezte a férfit. Csak ha ön is iszik, hallatszott a válasz magyarul. Nocsak! Egy újjaponfitárs! Váltott nyelvet a meglepetten. Közben a konyhába menet a koltot a nadrágja hátsó részébe dugta. A férfi figyelmét nem került el a mozdulat. Jeget kér? Igen, kérek. Két pohárral a kezében lépett a kanapéhoz. Az egyiket a férfi felé nyújtotta. Egészségére! Egészségére! Lehajtották az italokat, majd Petya is leült, miközben a koltot kitette az asztalra. – Dohányzik? – kérdezte a férfit. – Kösz, kérek! – nyúlt a férfi a felkinált csomag felé, és kivett egy cigarettát. Tüzet adott a férfinak, majd egy percig csak szívták a cigit és fújták a füstöt. Kívülálló, ha látta volna őket, csak két cigarettázó férfit látott volna, pedig közben mindketten a másikat próbálták feltérképezni. Petya szólalt meg először. Figyelek, mondta a férfinak. Az még egy utolsót szívott a cigarettájába, mielőtt elnyomta a csikket a hamutartóban, majd megszólalt. A nevem Mozrabin, és egy közeli ismerősöm Budapesten arra kért, keressen meg önt itt Izraelben. Kezdett bele a férfi a mondandójába. Honnan tudta az ismerőse, hogy itt vagyok Izraelben? kérdezett vissza Petya. Nem tudta. – Csak megkért, ha itt van, keressem meg! – hallatszott a válasz. – Bajban lennék? – kérdezte kissé előredülő felsőtesttel a férfitől. – Nem hiszem, nekem nem úgy tűnt – mondta az mosolyogva. – Hanem hogyan? – kérdezte Petya. – Szerintem szívességet szeretnének kérni öntől – mondta. – Szívességet? Tőlem? Kicsoda? – sorolta a kérdéseit. – Nos, arra nem tudom a választ. De nagyon fontos lehet, mert fontos emberek kaptak fontos hívásokat, és azonnal intézkedtek. Ebből gondolom, hogy fontos lehet, hallatszott a felelet, majd így folytatta. Nekem csak annyi volt a feladatom, hogy keressem meg, és ha megtaláltam, adjam át ezt a papírlapot, és a zubbony a felső zsebéhez nyúlt. Csak nyugalom, egy papírlapot veszek ki, figyelmeztette Petyát, nehogy meggondolatlan cselekedetre ragadtassa el magát, miközben óvatos mozdulattal kivette egy összehajtott papírlapot a zsebéből. – Tessék! – fogja! – nyújtotta át a papírlapot. Petya rápillantott, egy magyarországi mobiltelefon száma volt rajta. – Kié a szám? – tette fel a kérdést. – Azt nem tudom – hangzott a felelet. Csak annyi instrukció jár hozzá, hogy azonnal hívja fel a számot. Bármikor is jut a kezébe, folytatta a férfi. – Akkor ez tényleg sürgős lehet? – szólt elgondolkodva Petya. – Ne haragudjon! Kérdezhetek valami személyeset? – szólalt meg újra a férfi. – Ki vele? – bíztatta Petya. – Ön zsidó? <gül> – Még hogy én? – Nem, nem vagyok zsidó. Miért lenné zsidó? – nevette el magát Petya. Csak mert itt van Izraelben, egy kibucban, a Negev sivatagban, és őrt áll a védelmünkben. Ezt csak a zsidók teszik? Nézett rá kérdőn a férfi. Valóban itt vagyok, és őrt állok minden nap, és ha jön az ellen, harcolni fogok a barátom oldalán. Szólt, majd folytatta. Hiszem, hogy az emberek is a világ felett létezik egy hatalmasabb és bölcsebb létezés, amit emberi gondolkodással nem vagyunk képesek felfogni. Ezért illetjük kultúránként és hagyományonként más-más névvel. Vannak, akik jahve, vannak, akik isten, és vannak, akik allahként ismerik. Én a szentséget az igaz tettekben, az elesettek védelmében és a védtelenek melletti kiállásban keresem. Ez adja a hitem. De ne filozofáljunk. Itt van iláj. Ha ön az, akinek gondolom, akkor nem kell mondanom, hogy mit jelent katonák között az a szó, hogy testvériség. Az harcban, vérben, sárban, kínban és önfeláldozásban fogom. Eltéphetetlen köteléket alkot a katonák között. Ő itt telepedett le a Negev szélén. Itt van a háza, a felesége, a gyermekei, a családja. Üzent értem, Petya gyeresek segíts. A testvéred bajban van. Mit kellett volna tennem? Természetesen az első szóra jöttem, és itt vagyok. Ennek semmi köze a valláshoz vagy a politikához. Ennek ilájhoz és hozzám van köze, fejezte be a mondandóját. le, milájt, mondta a férfi. Mert itt él egy kibuczban? Nem, nem azért, hanem mert ilyen barátja van, felelte a férfi, majd felállt a kanapéról. Örülök, hogy megismertem. Az én feladatom itt véget ért, mondta, majd nyújtotta a kezét Petya felé. Kezet ráztak, ki az éjszakai látogatóját, és becsukva a bejárati ajtót a háló sietett, ahol a telefon készülék volt. Elővette a nadrágja zsebéből a papírlapot, kisimította. Felemelte a kagylót és tárcsázott. Hosszasan kicsengett. A hetedik csengetés után szólt bele egy erélyes férfi hang. – Háló, tessék! – szólalt meg egy ismerős hang a vonal túlsó végén. – Na, mizú százados, hallom, kerestél? – szólt bele vidáman Petya a kagylóba. – Ezredes, te vén lókötő, mindig elfelejted! – hallatszott a nevetés a másik oldalon. – Veled mi van, vén csataló? Honnan beszélsz? – Itt vagyok a negev mélyén egy kibuszban. – Mit keresel a sivatagban? – Segítek ilájnak, emlékszel rá? – Nem, nem emlékszem. – Semmi baj, tettél! Köröztettél? Hogy találtál rám? Bajban lennék? sorolta a kérdéseit Petya. Tudod, hogy megy ez? Valaki tartozik egy szívességgel valakinek? Az megkér valakit, aki szintén tartozik, és így tovább, és így tovább, felelte az ezredes. Aha, és így jött el hozzám a szimbet az izraeli belső elhárítás embere késő éjjel. Nagyszerű. Ugye? Neked is tetszett? Ha nem Simonnal együtt kopog az ajtómon, már rég máshol kopogna, mondta Petya. Ki az a Simon? A csapos a kibúcban, nem érdekes. A 45-ösöd még mindig veled van? Már szinte hozzám nőtt. Jól tudod. Ha az amerikaiaknak jó volt végigharcolni a második világháborút, akkor erre a kis időre nekem is megteszi. De sok a beszéd. Mi a pálya ezredes? Miért akartál velem annyira beszélni? – Biztos nem, ahogy létem, most a legfontosabb téma Budapesten – kérdezte Petya. – Nézd, a vonal nem biztonságos. Kérlek, menj Tel Avivba. Az elálllégi társaság pultjánál vár egy repülője egy Budapestre. Megbeszéltem az izraeliekkel, hogy a 45-ösödet beteszed a zsákodba, és megy a pilóta fülkébe. Indulás előtt hív fel, kocsit küldök érted, ami bemegy egészen a gépig. Nem lesz semmi vámvizsgálat. Fogod a zsákod, és jössz hozzám. Meg kell beszélnünk valami nagyon fontosat. Hadarta el a mondani valóját az ezredes. Csend telepedett a vonalra. Kisvártatva az ezredes törte meg. Háló öreg, ott vagy még? kérdezte. Igen, itt vagyok, válaszolt Petya. Nézd, csak beszélünk. Ha nem tetszik, amit mondok, a kocsi vissza, -vissza a géphez, és mehetsz vissza Izraelbe. Áll az alkú? kérdezte az ezredes. Áll az alkú. majd Tel Avivból jelentkezem, mondta Petya és bontotta a vonalat. Nem jött állom a szemére. A kísői látogató és a telefonhívás felzaklatta. Sokáig forgulódott, míg nagy nehezen elaludt. Másnap reggeli után megkereste Ilájt. Elmondta neki, hogy mi történt az elmúlt éjjel. Köszönök mindent, testvérem. Menj haza, mi meg leszünk itt. A védelmi erők lassan befejezik az állásaik feltöltését. Nem lesz semmi baj, mondta Iláj. Köszönöm, testvérem, holnap indulok, szólt Petya. Ide mindig hazajöhetsz, ugye tudod? mondta Iláj. Igen, tudom, felelte Petya. A délelőttöt azzal töltötte, hogy elrendezte a dolgait. Odaadta az M4-est Elbúcsúzott a többiektől, összepakolta a felszerelését, a ruháit, amit hosszú évek óta egy tengerészákban tartott. Ha jobban belegondolt, ez volt mindenhol mia. Anyagilag jól állt, mondhatni tehetős ember volt. A szolgálatait busásan megfizették, és ő nem nagyon tudott költeni a pénzéből, hiszen mindig valamilyen tűzfészekben teljesített szolgálatot. Egy férfi a kibucból elvitte Tel a Vívba. A repülőtéren megkereste az Elal-izraeli légitársaság pultját, Bemutatkozott egy feltűnően csinos recepciós lánynak, majd érdeklődött, hogy van-e a nevére leadva repülőjegy a Budapestre induló járatra. Rövid keresgélés után a lány igennel felelt. Türelmét kérte, miközben felvette a telefont és tárcsázott. Kisvártatva Héberül szólt a kagylóba, majd letette és továbbra is széles mosolya a nézett pettyára. Pár perc múlva egy biztonsági tiszt lépett oda a pulthoz. – Jó napot, uram! – köszönt udvarjasan. – Szalom! – válaszolt Petya. – Ön a budapesti utas? – kérdezte a tiszt. – Igen – felelte Petya. – Akkor kérem a zsákját, uram! – és nyújtotta a kezét a tiszt. Petya átadta a zsákját, és a jegyét a kezében fogva leült a reptéri váróban. A gép indulásáig még volt három órája. Megváltásnak érezte, amikor a hangos bemondó a budapesti elálljárat utasait szólította beszállásra. Felment a repülőgépre, megkereste a helyét, ahová a szólt, és miután elhelyezkedett a székben, arra gondolt, hogy mi a fenét akarhat tőle az ezredes. Felbőktek a gép motorjai, a hangos bemondón keresztül a stewardess utasításai hallatszottak, miközben a gép gurult a kifutó felé. Rövid megállás után a pilóta felpörgette a motorokat, majd amikor elérték a megfelelő fordulatszámot, kioldotta a féket, és a gép egyre nagyobb sebességgel indult meg a kifutópályán. Az utasok érezték, ahogy a kerekek rázkódnak az egyenetlen út hibái miatt, majd egy pillanat múlva megszűnt a rázkódás, és a gép emelkedni kezdett. Istenem, mióta is nem jártam otthon? gondolta, majd elhelyezkedett az alváshoz. Mire a gép elérte az utazó magasságot, már az igazak álmát aludta.